Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan Al Fussul di Sirat Rasul, asal-asal di dalam perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikenal dengan Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam yang berkhasir ramadhan ada pertemuan terlewat terakhir disebutkan perang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal dan tidak terjadi perangan. Terjadi di tahun yang kelima, di bulan-bulan awal Sebelumnya Perang Badar, Perang Uhud telah lewat Dan sekarang disekali beliau ini Imam Ibn Kathir Rasul, pasal Barang yang besar Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran Bahkan sebuah ulama menyebutkan suratul al ahzab Biasa kita baca surat al-azzaq Menerangkan kejadian ini Ini gosbatul kandak Awu al ahzab Orang al-khandak. Khandak ini parit. Karena nabi SAW memerintahkan para sahabat buat parit di sekeliling Madinah. Atau al-ahzab. Al-ahzab yang dari hisbun. Kelompok-kelompok. Karena berkumpul di situ orang-orang Mekah, kafir Quraisy, Orang Qatafan. Kemikian juga orang-orang kafir yang lain. Orang-orang Yahudi. Ya mereka semua berkumpul ahzab ini, kelompok-kelompok ini untuk menyerang Madinah. Mengajarkan Islam. Risalan dari Aslan sumbernya Islam yaitu di Madinah dihancurkan dari akarnya di perang Azaz. Terjadi perselisihan para ulama tentang kapan terjadi perang ini. Ya. Ada Bu Ilmu Koyong, perang Azazul Mahad mulai menyebutkan ya ada peperangan sebelum perang perang Khandaq atau Azab ini. Ya. Ini beliau berpendapat <tuh> diada Perang sebelum perang ini yang di situ ada kejadian hadisul ift. Ini tuduhan Aisyah melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Dan tidak benar itu. Itu Gusbah Al-Muraishih. Ya, beliau menyebutkan sebelum perang Ahzab atau Khandaq ini, perang Muraishih. Itu Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Tapi kita ikuti apa? Yang di kitab Ibnu Katsir di sini. Perang <coughs> ini yang menjadi perawanan kita. Buku ini. Ini perang Khandaq atau perang Ahzab. Wallahu taala istamilu ta ala, ala al mulakhas ghadbat meliputi ringkasan perang khandak alati ibtalamaru fiha i yang mana Allah Subhanahu taala memberikan bala memberikan cobaan di dalam perang ini hamba banyak ini para sahabat bukan juga nabi sallallahu alaihi wasallam al mukminin yang beriman walzalzalahum demikianlah Allah goncangkan mereka Allah coba mereka Orang-orang beriman dengan perang konda. Kita baca surah Azza, Ya InsyaAllah. ya di situ. Ijauh memfaukin, ya, meminta dia. Ijauh memfaukinmu, meminta aspalamiku. Inzaqatil absar, wa melayu buluh buluh, bukan najir. Sampai, ya, ketakutan itu sampai di tenggorokan mereka. Roh sampai tenggorokan mereka. Benar-benar keadaan yang, ya. Menyulitkan. Wasabat al iman, nabiqul ubi auriyah dan Allah kembalikan keimanan di hati-hati wali-walinya. Jadi yani para sahabat, wa tahar makana yubtinohu ahlu nifak dan Allah tampakkan apa yang disembunyikan oleh orang-orang ahlu nifak, orang-orang munafik. Dengan ujian itu tampak orang-orang munafik. Wa fatoh wa korah dan Allah celakkan mereka, berikan juga Allah pukul mereka, berikan pelajaran pada mereka. Sembah Insyaallah Nasrullah menerima Allah turunkan pertolongannya di perang Ahzab tersebut, kempung ya di Madinah itu berhari-hari. Kalau tidak bertolak Allah sebentar-tentang mereka akan kalah kaum ini. Hmm. Sembah Insyaallah Nasrullah menerima Allah turunkan pertolongannya, Wa Nasrullah Allah tolong hambanya, wahai zaman Azza wa Jalla Allah hancurkan. Al ahzab kelompok-kelompok ini semuanya wah, doa Allah sendirian saja menghancurkan mereka. Ya, diturunkan di suri, musuh dalam tarawah dikirimkan angin dan pasukan itu tidak. Kalian lihat, angin itu bisa menjadi apa? Kehancuran musuh, dibuat dingin sekali. Sampai disebutkan itu, saking dinginnya itu pantatnya dari pemimpin Quraisy itu didekatkan di api yang mereka buat, saking dingin. Airi mereka tidak tahan dan pergi dengan nama dengan angin dengan bantuan bantuan angin mereka akhirnya pergi di sini Allah Swt menghancurkan kelompok kelompok ini sendirian. Wahsajudahu Allah meninggikan pasukannya waradalkah warahbigoithim Allah kembalikan orang-orang kafir dalam kemarahan mereka. Wah kalimunin syarohaidhim Allah lindungi orang-orang beriman dari kesalekan timbunan mereka. Wa darika bi padri wa mani Dengan, dengan kebutuhan Allah dan keberian Allah SWT Wa haram alim syar'an wa padron Allah haramkan atas mereka orang, orang kafir Secara syariat ataupun secara Padron takdir Ayyak zuruh al-muminin padahal Untuk mereka menyerang orang-orang beriman Setelahnya, ini setelah itu Setelah perang al-zabili tidak pernah Orang-orang kafir menyerang kaum muminin lagi Tapi kebalikannya, orang yang beriman yang menyerang Orang-orang kafir. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, <tuh> Nomor 4109. Dari hadis Sulaiman bintu Sharaf Raden Anu, bapula mendengar nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, hina ajal azabin hub itu mengusir pasukan dari kelompok-kelompok ini, al-Ana kusuh, mengatakan, sekarang kita akan menyerang mereka. Dan mereka tidak akan menyerang kita Tidak akan lagi Madinah itu diserang orang mereka Tidak akan lagi Kapok maka tidak pernah lagi Kami yang berjalan menuju mereka Ya demikian Jadi secara syariat, secara takdir Tidak pernah lagi kaum umminin diserang lagi Tapi kaum umminin menyerang Ya demikian Sebenarnya mengatakan terjadi di tahun yang keempat Sebenarnya mengatakan tahun yang kelima Ya saya ada yang juga Ini bukan tahun yang keempat, lima puluh hari, bukan tahun yang keempat. Sebenarnya mengatakan, ya ini akhir tahun yang keempat, awal dari tahun yang kelima. Jadi tidak masalah perbedaan ini. Setelah tahun yang keempat ini tidak pernah lagi diserang kaum ini. Wa jaaluhum al makhlumin. Bahkan Allah menjadikan orang-orang kafir menjadikan mereka itu yang dikalahkan. Wa jaal humul qolibi. Allah menjadikan kelompoknya yaitu kaum mukminin, Mereka adalah yang mengalahkan Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa kanat misana khumus Fisya'u walihah Ibn Kathir demikian juga Bahkan Ibn Qaybdizadul Ma'ad menyebutkan Terjadi di tahun yang kelima Di bulan syawal Allah sahih itu adalah yang benar Min kawulai Alil maghazi Dari dua pendapat ahli peperangan Wassailah dan alih perjalanan ya demikian wa dalil muradiyah bukan dalilnya tapi kita lebih condong di tahun yang ke empat, karena ada hadis dalam saya buka orang yang jelas ya walaupun disitu dimana ada para ulama dengan mana yang lain dalilnya adalah ala dalik yang demikian, demikian itu anna hula hula, semuanya tidak ada persenisyen anna uh dan semuanya perang uhud ki anna fi shawal fi yaitu di bulan shawal tahun yang ketiga wa kad kadam matarau al ilmu al ilmu bin dan telah lewat penjelasan halul ilmi tentang peperangan ini halul ilmi al perang ya, tentang perjalanan sejarah ana basyofian sofyan wa adhum <tuh> telah menjanjikan kepada kaum mukminin al am al muqbil tahun yang akan datang badran itu badar perang badar perang badar sudah kita sebutkan kemudian terjadi peperangan bukan bukan perang badar kubroh bukan jadi Abu Sufyan mengatakan besok tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi. Itu mengatangannya di tahun yang ketiga, bulan Syawal. Berarti apa? Ini terjadi di perang berikutnya. Wa'anahu sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang lelaki sallallahu alaihi wa'alaikum keluar kepada mereka. Ba'akhlah fur, cerita mereka menyelisih. <coughs> jadi orang Quraisy tidak melawan peperangan. Kenapa? Liat jadi jadab til kasana. Karena adanya pacaklik di tahun itu. Sehingga orang Quraisy tidak jadi memenuhi janji mereka. Kini di negeri mereka, kata Affanul Ilah kemudian diakhiri di tahun ini. Insyaallah, insyaallah, saya sampai di sini sudah, sudah, sudah, sudah.